Жордан Велике полювання. Розділ п'ятий МОРОК у шайнарі. Упокорять слово майже відчутне на дотик, наче зависло в повітрі. Коли це робили з чоловіками, які вміли направляти силу, яких слід було зупинити, доки божевілля не штовхнула їх на руйнування всього навколо, це називалося гамуванням, але до Айс-Седай застосовували упокорення. Упокорена. Більше неспроможна направляти потік єдиної сили. Здатна відчувати Саїдар, жіночу половину істинного джерела, але більше не здатна торкнутися до нього. Назавжди пам'ятати те, що неможливо повернути. До цього вдавалося так рідко, що кожна послушниця повинна була вивчити на пам'ять імена всіх айсседай з часу світотрощі, яких було упокорено, а також їхні злочини. Проте ніхто не міг і думати про це без трепету. Жінки переносили упокорення не легше, ніж чоловіки гамування. Морейн із самого початку була свідома такого ризику, але знала, що його неможливо уникнути. Однак і говорити про це не було приємніше. Її очі примружилися, і тільки вогонь, що палав у них, видавав її гнів та хвилювання. «Леане, піде за тобою на схили Шайолгулу, Суан, і навіть у саму безодню Фатуму? Ти ж не думаєш, що вона тебе зрадить? Ні, але питання, чи вважатиме вона це зрадою? Чи буде зрадою зрадити зрадника? Тобі таке ніколи не спадало на думку? Ніколи. Те, що ми робимо, Суан, мусить хтось зробити. Нам це відомо ось уже майже 20 років. Колесо плете, як завгодно колесу і нас із тобою для цього обрав візерунок. Ми є частиною пророцтв, а пророцтва повинні збуватися. Повинні. Пророцтва повинні збуватися. Нас учили, що вони збудуться. Повинні збутися. Але їхнє здійснення – це зрада всього, чого нас навчили. Можна навіть сказати, що це зрада всього – що ми відстоюємо. Потираючи руку, престола Мерлін підійшла до вузької бійниці і, торкнувшись штори, подивилася на садок унизу. Тут, у жіночих покоях, вони повісили штори, щоби додати кімнаті затишку. У них прекрасні сади. І все ж у цій будівлі не знайдеться такого місця, яке б не було збудовано, з думкою про битву, смерть. І убивство. Вона продовжувала говорити тим самим задумливим тоном. З часу світотрощі престол Амерлін лише двічі позбавляли палантина і посоха. Тецуан, яка зрадила Манетерен, бо заздрила силі Елісанди, та Бонвін, яка спробувала крутити Артуром яструбине крило, як маріонеткою, щоб керувати світом, і таким чином ледь не зруйнувала Тарвалон. Амерлін продовжувала вивчати сад. Обидві походили з червоних. Їх обох потім замінила Амерлін із блакитних. Це причина того, чому Амерлін не обирали з поміж червоних з часу Бонвін. А також причина, чому червона аджа скористається будь-яким приводом, щоб скинути блакитну Амерлін. І обидві ці причини тісно переплелися. Я не маю жодного бажання стати третьою, що втратить палантин і посох, Морейн. А для тебе це, звісно, означатиме упокорення і вигнання за межі сяйливих мурів. По-перше, Елайда ніколи не дозволить мені так легко відбутися. Морейн уважно вдивлялася у спину подруги. Світло, що таке на неї найшло? Вона раніше так не поводилася. Куди поділася її сила, її запал? Але до цього не дійде, Суан. Інша жінка продовжувала, так, наче Марейн нічого не казала. Для мене все буде по-іншому. Навіть у покореній, скинутій з престолу Амерлін, не дозволять вештатися без нагляду. Її будуть виставляти мученицею. Вона стане приводом для підняття опозиції. Тецуан і Бонвін залишили в білій вежі служницями-посудомийницями, живим застереженням про те, що може статися, навіть із світу світусього. Ніхто не гуртуватиметься довкола жінки, яка мусить цілими днями драяти підлогу й баняки. Її жалітимуть, але підтримувати не стануть. У Марейн очі палали від гніву, і вона сперлася кулаками на стіл. Поглянь на мене, Суан, глянь на мене. Невже ти кажеш, що через стільки років ти хочеш відступити, після всього, що ми вже зробили? Відступити і залишити світ на погибель? І все це через якийсь там страх, що тебе відшмагають за погано вимиті баняки? Вона вклала у свої слова всю зневагу, на яку була спроможна. І їй відлягло від серця, коли подруга повернулася обличчям до неї. Та сила і досі була там. Стримувана, але була. Світлоблакитні очі так само палали гнівом, як і її власні. Я пам'ятаю, хто з нас верещав голосніше, коли нас шмагали в часи послушництва. У тебе в Кайрині було безтурботне життя, Марейн. Не схоже на гарування на рибальському човні. Зненацька Суан із усієї сили ляснула долоною по столу. Ні, я не пропоную відступити. Але я також не збираюся дивитися, як усе вислизає нам поміж пальців. А я нічого не можу вдіяти. Більшість моїх турбот і зрадою пов'язані з тобою. Навіть зелені дивуються, чому я досі не викликала тебе у вежу і не навчила дисципліни. Половина сестер, що приїхали зі мною, вважають, що тебе слід передати червоним. І коли це станеться, ти ще пожалкуєш за послушницькими часами, коли нічого страшнішого за різку нам не загрожувало. Світло, та якщо хтось із них згадає, що ми товаришували послушницями, я опинюся поруч із тобою. У нас був план. План, Марейн. Знайти хлопця і привезти його у Тарвалон, де ми зможемо його заховати, тримати в безпеці і напучувати. Відколи ти поїхала з вежі, я отримала від тебе тільки два повідомлення. Два. У мене таке враження, що я намагаюся пропливти у темряві повз ті дракона. У першому повідомленні йшлося, що ти в'їжджаєш у Межевіччя, прямуєш до того села, Емондового лугу. Я подумала, ось-ось уже. Вона його знайшла і скоро прибере до своїх рук». А потім повідомлення з Кеймліна, в якому ти кажеш, що прямуєш у Шайнар. У Фалдару, а не в Тарвалон. У Фалдару, де гнило лісся, підступило так близько, що до нього торкнутися можна. У Фалдару, де тралоки і мердрали нападають чи не щодня. Майже 20 років планування і пошуків, щоби тепер ти фактично кинула всі наші плани на поталу мороку. Чи ти здуріла. Розбудивши емоції у душі іншої жінки, Мерейн могла напустити на себе звичний зовнішній спокій. Спокій, за яким, проте, крилася непомильна впевненість. Візерунок не зважає на людські плани, Суан. Перейнявшись своїми інтригами, ми забули, з чим тут маємо справу. Тааверен. Елайда помилилася. Артур Пейндрак Танріал не був таким аж сильним Таавереном. Колесо плестиме візерунок навколо цього юнака, як само забажає, незважаючи на наші плани. Гнів відступив від обличчя Амерлін, залишивши по собі приголомшену блідість. Здається, тепер ти кажеш, що нам залишився тільки відступ. Тепер ти пропонуєш нам стати осторонь і дивитися, як палає світ. Ні, Суан, не стояти осторонь, ніколи. Але світ однаково запалає, Суан, що б ми не робили. Ти цього ніколи не визнавала. Однак тепер нам слід розуміти, що наші плани непередбачувані, у нас в руках навіть менше контролю, ніж ми вважали. Можливо, тільки те, що ми можемо втримати у пучках пальців Повіяли вітри долі, Суан, і нам слід осідлати їх і мчати туди, куди вони нас понесуть. Амерлін здригнулася, ніби відчула подих тих морозних вітрів на шиї. Її руки потягнулися до приплюснутого золотого куба. Вправні пальці відшукали правильні точки на вишуканому орнаменті. Кришка піднялася на хитромудрих завісах. У середині скрині, у спеціально викарбованому заглибленні, лежав закручений золотий ріг. Вона витягнула інструмент і провела пальцями по каліграфічному срібному напису древньою мовою, що був викарбуваний навколо широкого розтруба. «Могила не перешкода для поклику мого», – переклала вона так тихо, ніби сама до себе. «Ріг Валіра, створений, щоб підняти загиблих героїв з могили. Пророцтво каже, що знайдеться він якраз перед останньою битвою. Вона рвучко кинула ріг назад, у його заглиблення, і закрила віко, ніби спасувавши перед самим його виглядом. А Гельмар впхнув його мені щойно завершився урочистий прийом. Він сказав, що боїться тепер заходити у власне сховище, відколи ріг там. Каже, що спокуса занадто велика. Самому посурмити у ріг і повести воїнство, яке відгукнеться на його поклик. На північ. Крізь гнило лісся, щоби зрівняти з землею сам Шайолгул і прикінчити морока. Він аж палав від екстазу слави. І саме це, за його словами, наштовхнуло його на думку, що обранець – не він. Не повинен бути він. Він не міг дочекатися, щоб позбутися його. Але все одно жадав усім серцем. Морейн кивнула. А Гельмаруї було відоме пророцтво про ріг як було воно відоме всім, хто боровся з мороком. «Хай той, хто просурмить у мене, думає не про славу, а про спасіння». «Спасіння», – гірко розсміялася Гамерлін. З обличчя Агельмара було незрозуміло, відкидає він спасіння чи відмовляється занапастити свою душу. Він лише знав, що мусить позбутися рога, доки той його не знищив. Він намагався тримати все в таємниці, але каже, що по фортеці уже пішли чутки. Я не відчуваю його спокуси, але від цього рога в мене мурашки по спині. Доведеться повернути його у сховище до мого від'їзду. Я не зможу заснути з цим, навіть коли лежатиму в сусідній кімнаті. Вона потерла зморшки на чолі і зітхнула. І його не повинні були знайти аж до останньої битви. Невже вона так близько? Я гадала, я сподівалася, що в нас буде більше часу. Караєтонський цикл. Так, Морейн, не треба мені нагадувати. Мені відомі пророцтва про дракона не згірш, як тобі. А Мерлін похитала головою. З часів світотрощі з'являлося не більше одного вже дракона на покоління, а тепер у світі аж три одночасно а ще троє з'явилося за останні два роки. Візерунок вимагає дракона, бо візерунок сплітається у бік Тармон-Гайдон. Іноді мене сповнюють сумніви, Марейн. Вона промовила це задумливо, ніби розмірковувала в голос, а потім продовжила таким самим тоном. А раптом ним був Логейн. Він умів направляти. До того, як червоні привезли його в білу вежу і ми його вгамували. Направляти вміє і Мазрим Таєм, чоловік із Салдеї. А якщо то він? Сестри вже прибули в Салдею, і, може, його вже схопили. А якщо ми з самого початку помилилися? Що трапиться, якщо відродженого дракона вгамують ще до того, як розпочнеться остання битва? Навіть пророцтво не збудеться, якщо той, кого пророкували, буде вбитий чи вгамований. А тоді ми станемо супроти морока, наче голі супроти бурі. Жоден із них не той, Суан. Візерункові потрібен не будь-який дракон, а єдиний, правдивий дракон. Доки він себе не проголосить, візерунок і далі підкидатиме драконів. Але після того інших уже не буде. Якби Логейн чи будь-хто був ним – то інші б не з'являлися. Бо гряде він, наче благословенний світанок, і з його приходом знову буде знищений світ, і знову буде створений ним наново. Або ми зустрінемо шторм голими, або триматимемося за захист, який спопелить нас. Хай допоможе нам усім світло. А Мерлін здригнулася. Ніби хотіла струсити з себе власні слова. Її обличчя набуло рішучості, так, наче вона готувалася до удару. «Марейн, ти ніколи не вміла приховувати від мене свої думки настільки добре, як від інших. Ти хочеш іще щось мені розповісти? І нічого доброго я від цього не чекаю». Замість відповіді Марейн зняла шкіряний капшук із пояса і перевернула його висипавши на стіл його в міст. Здавалося, що це просто купа скалок блискучої чорно-білої порцеляни. Амерлін зацікавлено торкнулася одного шматочка і їй перехопило подих. «Квендіяр! Камінь серця!» – погодилася Морейн. Рецепт створення квендіяру був втрачений під час світотрощі. Але все виготовлене з каменя серця – Пережило катаклізм. Навіть предмети, поглинуті землею чи затоплені морем, уціліли. Повинні були вціліти. Жодна відома сила не могла розламати Квендіар, коли він був готовий. Навіть єдина сила, спрямована на камінь серця, робила його тільки міцнішим. От тільки якась сила таки розбила цей. Амерлін поспіхом зібрала скалки докупи. Вони утворили диск завбільшки як людська долоня. Одна половина чорніша за смолу, інша – біліша за сніг. Два кольори розділяла звивиста лінія, що за віки навіть не потемніла. Це був стародавній символ Айс-Седай. Ще до того, як розламався світ. Ще тоді, коли чоловіки і жінки разом орудували силою. Одна половина тепер носила назву пломінь Тарвалона. Іншу половину, ікло дракона, видерапували на дверях тих господарів, яких підозрювали у служінні злу. Таких дисків було виготовлено тільки сім. Усе, що виготовлялося із каменя серця, записувалося в білій вежі, а про ці сім дисків пам'ятали понад усе. Суан Санче дивилася на нього з таким виразом, наче побачила на своїй подушці гадюку. «Одна із печатей на в'язниці Морока», нарешті з неохотою промовила вона, «одна із тих самих печати, які повинна була охороняти престол Амерлін». Таємниця, яку приховували від усього світу, якщо світ узагалі про подібне замислювався, полягала в тому, що жодна престол Амерлін – не знала, де знаходилися ці печаті після Тролотських війн. Ми знаємо, що Морок заворушився Суан. Ми знаємо, що його в'язниця не може залишатися запечатаною назавжди. Творіння людей ніколи не дорівняється до роботи творця. Ми знали, що він знову торкнувся світу, навіть якщо це було, хвала світлу, тільки не прямо. Друзів Морока прибуває. А те, що ми називали злом якихось десять років тому, зараз видається усього лише дитячими пустощами, порівняно з тим, що твориться чи не щодня тепер. Якщо печаті вже зараз ламаються, у нас, можливо, взагалі немає часу. Можливо, але того можливо може виявитися досить. Мусить бути досить. Амерлін торкнулася розбитої печаті і заговорила приглушено, ніби змушуючи себе вимовляти слова. Знаєш, я бачила того хлопчину у дворі під час прийняття. Це ж один із моїх талантів – упізнавати Тааверена. В наші дні – це рідкісний дар, ще рідкісніший, ніж сам Тааверен, і вже точно геть негодящий. Високий хлопчина, доволі вродливий юнак. Нічим не відрізняється від інших юнаків, яких можна зустріти в будь-якому місті. Вона замовкла, щоб перевести подих. Морейн, він сяяв, наче сонце. Я не часто чогось боялася за своє життя, але один погляд на нього налякав мене до смерті. Мені захотілося зіщулитися і завити». Я заледве слово змогла з себе видушити. Я була така небагатослівна, що Агельмар, мабуть, подумав, що я на нього розлютилася. Той молодий чоловік. Це його ми шукали всі ці двадцять років. У її голосі відчувався натяк на запитання. Марейн відповіла. Його. Ти впевнена? Він може... Він може... «Направляти єдину силу?» Її губи аж затремтіли від цих слів, і марин відчула напругу, що скрутилася глибоко всередині, націлившись холодним кулаком у її серце. Проте це ніяк не позначилося на її гладенькому обличчі. «Може. Чоловік, що орудує єдиною силою. Про цю річ жодна айсседай не могла думати без страху. Цього боявся цілий світ. Я відпущу його на всі чотири сторони. Ранд-Альтор постане перед світом, як відроджений дракон. Амерлін здригнулася. Ранд-Альтор не схоже на ім'я, якого всі боятимуться, і яке запалить світ. Вона ще раз здригнулася і рвучко потерла долоні. Проте в очах у неї Раптом запалав вогонь рішучості. «Якщо це він, то, можливо, у нас справді ще залишається трохи часу. Але чи в безпеці він тут? Зі мною приїхали дві червоні сестри, і я більше не можу ручатися ні за зелених, ні за жовтих. Хай поглине мене світло, я не можу ручатися за жодну з них, тим паче з огляду на це». Навіть Верен і Сарафелла накинуться на нього, як на отруйну гадюку в дитячій колисці. На певний час він у безпеці. Амерлін чекала, що вона скаже більше. Мовчанка затягнулася, доки не стало ясно, що продовження не буде. Врешті Амерлін промовила. «Ти сказала, що твій давній план уже непридатний. Що ти пропонуєш натомість?» Я навмисно дозволила йому думати, що більше ним не цікавлюся, що він може йти куди йому завгодно. Мене це не обходить. Вона підняла долоні, коли Амерлін відкрила булорота. Це було необхідно, Суан. Ранд Альтор виховувався у межиріччі, де в кожного жилами тече уперта манетеринська кров, а його власна кров – наче скеля у порівнянні з глиною якщо говорити про кров Манетерену. До нього слід підходити обережно, бо інакше він понесеться в якому завгодно напрямку, тільки не в тому, який потрібен нам. Ну, тоді ми будемо нянчитися з ним, як і з немовлям. Запелинаємо його і будемо гратись у сороку ворона, якщо ти кажеш, що це потрібно. Але заради якої мети? Двоє його друзів – Метром Коутон і перенайбара дозріли до того, щоб побачити світ, перед тим, як знову розчинитися у безвісті межирічя, якщо тільки вони зможуть знову розчинитися. Адже вони також та хоч і слабші за нього. Я переконаю їх доставити ріх валіра в Ілліан. Вона на мить завагалася, спохмурнівши. Але з метом проблема. Він носить кинджал із шадар-логота. Із шадар-логота? Світло, навіщо ти взагалі дозволила їм наблизитися до того місця? Там же кожен камінь проклятий. Звідти небезпечно виносити навіть найменший камінчик. Хай допоможе нам світло, якщо мордець зміг торкнутися того хлопця. А Мерлін говорила так, наче задихалася. Якщо це сталося, цей світ приречений. Але він не торкнувся Суан. Ми робимо те, що мусимо робити з необхідності. І це було необхідно. Я зробила, що могла, щоб мед не заразив інших. Але на той час, коли я про це дізналася, він носив кенджал уже занадто довго. Зв'язок досі існує. Я гадала, що доведеться вести його в тарвалон для стілення. Але оскільки зараз тут перебуває стільки сестер, це можна зробити тут. Якщо серед них є кілька сестер, яким ти довіряєш, і яким не ввижатимуться друзі Морока там, де їх нема. Ти і я, іще двох буде достатньо. Нам допоможе мій Ангріал. Леане буде з нами, а я розшукаю ще одну. Престол Амерлін раптом незадоволено скривилася. Морейн, рада вимагає повернути той ангріал. Їх залишилося не так багато, а тебе тепер вважають ненадійною. Морейн усміхнулася, проте усмішка не торкнулася її очей. Вони ще й не таке про мене подумають, коли я доведу задумане до кінця. Мед з радістю скористається шансом відіграти таку важливу роль у легенді про ріг. А Перена буде нескладно переконати. Йому треба якось відволіктися від власних клопотів. Ранд знає, ким він є. Принаймні, знає частину правди. Природно, що він боїться цього. Він хоче утекти кудись один, де він нікому не зашкодить. Він каже, що більше ніколи не направлятиме силу, але боїться, що не зможе стриматися. Цілком слушно, легше відмовитися від води. Точно, а ще він хоче звільнитися, Відайсь Сидай. Морейн невесело усміхнулася. Якщо дати йому шанс утекти, Відай Сидай, і залишитися разом із друзями трохи довше, то він проявить стільки ж ентузіазму, як мед. Але як він зможе звільнитися від ай Ти ж поїдеш із ним, Марейн. Ми не можемо його тепер втратити. Я не можу поїхати з ним. Дорога з Фалдара до Ілляну не близька, але він уже подолав майже такий самий шлях. Його треба спустити з повідка на певний час. На це нема ради. Я наказала спалити весь їхній старий одяг. Було надто багато нагод, що якась нитка з їхнього одягу потрапила не в ті руки. Я очищу їх перед від'їздом. Вони навіть не здогадаються, що з ними щось робили. Не залишиться жодного шансу, що їх вистежить, А єдина така загроза – сидить під замком тут, у підземеллі. Амерлін, яка саме схвально закивала головою, звела на неї питальний погляд. Та Морейн не спинилася. Вони подорожуватимуть у максимальній безпеці, яку лише я можу забезпечити, Суан. А якщо я знадоблюся ранду в Іліані, я буду там. І зроблю все від мене залежне, щоби саме він передав ріг Раді Дев'яти і Асамблеї. Я подбаю про все в Іліані. Суан, іліанці підуть за драконом. Та навіть за самим Балдзамоном, якщо він принесе їм ріг Валіра втім, як і більшість тих, що забагли взяти участь у полюванні. Відродженому драконові не доведеться збирати послідовників, перш ніж народи вирушать проти нього. Він розпочне з державою довкола себе і з армією за своєю спиною. Амерлін відкинулася на спинку крісла, але майже одразу ж знову подалася вперед. Здавалося, вона застрягла між втомою і надією. Але чи проголосить він себе, якщо він боїться? Одному світлу відомо. Йому є чого боятися, Марейн. Та все ж чоловіки, що називають себе драконами, прагнуть влади. Якщо він не... У мене є способи домогтися того, щоб його проголосили драконом. Хоче він цього чи ні. І навіть якщо мені це не вдасться, сам візерунок зробить так, щоб його проголосили драконом. Хоче він цього чи ні. Не забувай, що він Тааверен, Суан. Він має не більше влади над своєю долею, ніж свічка над своїм полум'ям. А Мерлін зітхнула. Це ризиковано, Марейн. Ризиковано. Але мій батько любив промовляти. Дівчинко, хочеш виграти мій дяк, під замком тримай свій страх. Нам треба скласти плани. — Сідай, це не скоро робиться. Я накажу принести вина і сиру. Морейн заперечно похитала головою. — Ми вже і так надто довгенько тут шушукаємося. Якщо хтось спробував підслуховувати і наштовхнувся на твою охорону, то вже зацікавився. Не слід так ризикувати. Ми зможемо знайти привід для ще однієї зустрічі завтра. Окрім того, моя найдорожча подруга, я не можу тобі розповісти всього. Я не можу ризикувати, щоби ти запідозрила, що я щось приховую. Гадаю, ти маєш рацію. Але з самісінького ранку. Мені про багато що треба дізнатися. З самісінького ранку, погодилася а Мерлін підвелася, і вони знову обійнялися. Вранці я розповім усе, що тобі треба знати. Леане проникливо подивилася на Морейн, коли та вийшла вперед передпокій, а потім гайнула у покій Амерлін. Морейн спробувала вдати присороблену, наче вона щойно отримала один із ганебних прочухань від Амерлін. Більшість жінок, хай яких вольових, поверталися після цього з широко розплющеними очима і тремтячими колінами. Але така роль була чужа Морейн. Вона виглядала радше розлюченою. І це мало кращий ефект. Вона лише мимохідь глянула на інших жінок у передпокої. Їй подумалося, що з часу, коли вона прийшла, хтось пішов, а хтось увійшов. Проте вона лише ковзнула по них поглядом. Година була пізня, а їй ще стільки всього потрібно зробити. Дуже багато всього. До її наступної розмови з престолом Гамерлі. Пришвидшивши крок, вона попрямувала у глиб фортеці. У сяйві місяця під повні, колона вершників, що рухалася крізь Тарабонську ніч під Зенькіт-Збруї, справила би приголомшливе враження на будь-якого витріщаку, якби такий трапився на її шляху. Дві тисячі дітей світла на добрих конях, в білих табардах та плащах, у блискучих обладунках а за ними обоз, фургони, ковалі, конюхи, змінні коні. Тут на Безліссі подекуди траплялися людські поселення. Проте колона рухалася, уникаючи битих шляхів, обминаючи навіть поодинокі ферми. Вояки мали зустрітися з кимось у глухому закутті біля крихітного сільця на північному кордоні Тарабону, а саме на краю Елмоцької рівнини. Джеофрам Борнголд, що скакав попереду своїх людей, не бачив у всьому цьому сенсу. Він дуже добре пам'ятав свою розмову з Пейдроном Найолом, лордом-капітан-командувачем дітей світла в Амадорі. Але виніс він з неї небагато. «Ми самі, Джеофрами!» – сказав йому тоді сивочолий чоловік. Голос у нього був тонкий і ламкий від старості. Я пам'ятаю, як ти складав присягу. Зажди Це було, здається, 36 років тому. Борнголд виструнчився. Мілорде, капітан-командувачу, чи можу я запитати, навіщо мене відкликали з Кеймліна? Та ще й так терміново. Ще трохи натиснути і Моргайзби би не втрималася. В Андорі є доми, які поділяють наш погляд на відносини з Тарвалоном. І вони готові були висунути претензії на трон. Я залишив замість себе Еймона Валду. Проте він, схоже, був більше налаштований супроводжувати дочку-спадкоємицю до Тарвалона. Проте він, схоже, був більше налаштований супроводжувати дочку-спадкоємицю до Тарвалона. Мене не здивує звістка, що він викрав дівчину чи навіть атакував Тарвалон. А Дейн, син Борнголда, прибув перед самісіньким цим викликом. Дейн горить ентузіазмом. Інколи надмірним ентузіазмом. Достатнім для того, аби, не роздумуючи, приєднатися до будь-яких ініціатив Валди. Валда ходить у світлі, Джоофраме. Але саме ти найкращий бойовий командир серед дітей світла. Ти збереш легіон у повному складі з найкращих вояків, яких зможеш відібрати. І поведеш їх до Тарабону, уникаючи будь-яких очей, прив'язаних до язика, що може заговорити. Якщо очі щось побачать, такий язик треба вкоротити. Борнголд завагався. П'ятдесят дітей, хай навіть сотня, можуть вступити до будь-якої країни, не викликавши запитань. Принаймні озвучених. Але цілий легіон... То ми розпочинаємо війну, мілорда капітан командовичу. На вулицях можна почути багато чого. Переважно неймовірні чутки наче повернулося військо Артура Яструби на крило. Старий не відповідав. Король не наказує дітям світла, мій лорда-капітане. Вперше в голосі лорда-капітана-командувача пролунало роздратування. Накази віддаю я. Хай король сидить у своєму палаці і робить те, що він уміє робити найкраще. Тобто нічого. На вас чекатимуть біля села, що зветься Алкруна. І там ти отримаєш подальші накази. Гадаю, твій легіон буде там за три доби. Тепер іди, Джеофраме, маєш що робити? На чоло Борнголда набігли зморшки. Перепрошую, мілорда капітан командовича, але з ким я маю зустрітися? Чому я ризикую вступити у війну з тарабоном? Ти почуєш те, що тобі потрібно знати, коли дістанешся Алкруни. Раптом Лорд капітан командувач здався ще старішим, ніж був. Не помічаючи цього, смикав себе за край білої туніки, прикрашеної на грудях великим золотим сонячним диском, емблемою ордену. Є сили, що працюють над тим, що поза твоєю компетенцією, Джеофраме, навіть поза твоїм розумінням мусиш швидко набрати людей до легіону. Тепер залиш мене. Нічого більше не питай, і хай у поході з тобою буде світло. Тепер Борнголд випростався в сідлі, розминаючи за дерев'янілу спину. Старію, подумав він. Він проскакав верхи день і ніч з двома зупинками, аби напоїти коней, і вже відчував кожну сиву волосину на своїй голові. Лише кілька років тому він не відчув би навіть легенької втоми від такого маршу. Принаймні, я не вбив жодної невинної людини. Він міг бути не менш жорстоким із друзями Морока, ніж будь-яка людина, що присягнула світлу. Друзів Морока необхідно було знищити, перш ніж вони вкриють тінню весь світ. Але спершу він хотів упевнитися, що це насправді друзі Морока. Важко було уникнути тарабонських очей, якщо у тебе стільки людей. Хай якою глухоманню ти б не рухався. Але йому це вдалося. Вдалося не зустрітися з язиками, які довелося би вкорочувати. Розвідники, яких він вислав наперед, поверталися. А за ними скакали ще люди в білих плащах. Подекуди зі смолоскипами в руках. Це неминуче мало зіпсувати нічне бачення усім у голові колони. Вилеявшись собі під ніс, Борнголд наказав своїм людям зупинитися, уважно роздивляючись тих, хто виїхав йому на зустріч. На плащах у тих людей золотіло таке ж саме сонце, як і у нього. Таке ж, як у кожного з дітей світла. А старший з них навіть мав золоті аксельбанти, що вказували на ранг, не нижчий за ранг Борнголда але з-під золотих сонячних дисків виступали червоні пастуші герлиги. Випитувачі. Розпеченим залізом, лищатами, водними тортурами, випитувачі домагалися від друзів Морока зізнань та розкаяння. Але дехто стверджував, ніби вони, наперед, ще не ставлячи питань, були вже переконані у провині допитуваного. І Джеофрам Борнголд був одним із тих, хто таке стверджував. «Мене постали сюди зустрітися з випитувачами?» «Ми чекали на вас, мілорде капітане Борнголде», – невдоволено промовив старший. Це був високий чоловік з гачкуватим носом і з самовпевненим поглядом, типовим для всіх випитувачів. «Ви могли б прибути сюди раніше? Я Ейнор Сарен, заступник Джайкіна Керодена, очільника руки Світла в Тарабоні». Рука світла. Рука, правди шукача. Так казали вони про себе. Назва випитувачі їм не подобалася. «Далі у селі є міст. Накажіть вашим людям переправлятися на той бік. Ми поговоримо в Корчмі. Там напрочуд затишно». Лорд-капітан-командувач особисто наказав мені уникати сторонніх очей. «Це селище вже втихомирене». Тепер нехай ваші люди вирушають, куди я сказав. Тут наказую я. Якщо ви сумніваєтеся, я маю письмові накази з печаткою лорда капітан-командувача. Борнголд придушив гарчання, що вже рвалося йому з горлянки. Втихомиране. Цікаво, чи вони поскадали тіла на купу за селом, чи вкинули їх до річки. Це було б у дусі випитувачів. Холоднокровно вирізати ціле селище, заради секретності, і тупо викинути тіла в ріку, де їх підхопить течія, і звістка про їхні діяння рознесеться від Алкруни до Танчику. Я маю сумніви щодо того, навіщо я привів до Тарабону дві тисячі людей, випитувачу. Обличчя Сарана напружилося. Проте голос залишився різким та вимогливим. «Все дуже просто, мілорда капітана. Елмодською рівниною розкидано багато містечок та сіл, де немає справжньої влади. Хіба мер та міська рада? Їх привели до світла дуже давно. Без сумніву в таких місцях знайдеться багато друзів Морока». Кінь Борнголда нервово затанцював. «Чи правильно я розумію, Саране?» що я потай провів цілий легіон більшою частиною Тарабону, аби викоренити кількох друзів Морока з парочки смердючих селищ. «Ви тут, аби робити, що вам скажуть, Борнголде, робити те, чого вимагає світло. Чи, може, ви хочете ухилитися від світла?» Посмішка Сарана перетворилася на криву гримасу. «Якщо ви шукаєте битви, то матимете таку нагоду». На мисі Томан скупчилися величезні сили чужинців, і їм не зможуть протистояти сили Тарабону і доману, навіть якщо вони припинять свої давні суперечки та примудряться виступати разом. Якщо ці чужинці прорвуться, ви повинні кинути проти них усі наявні сили. Тарабонці стверджують, що ці чужинці – потвори, створіння морока. Дехто стверджує, що вони мають у своїх лавах айс-седай, і ті б'ються на їхньому боці. Якщо ці чужинці є друзяками Морока, з ними теж треба розібратися, коли до них дійде черга. мить Борнголду перехопило дух. То ці чутки – правда? Війська Артора Яструбина Крило повернулися? Вони чужинці. Безбарвним голосом відрізав сарин. Здавалося, що він шкодує, що взагалі згадав про них. «Чужинці і, можливо, друзі Морока. Хай звідки вони з'явилися. Це все, що нам відомо. І все, що вам треба знати. Наразі вони не мають вас цікавити. Ми гайнуємо час. Хай ваші люди переправляються на той берег Борнгольда. Я ознайомлю вас із наказами в селищі». Він круто розвернув коня і помчав у чвал туди, звідки приїхав. А вершники зі смолоскипами поскакали вслід за ним. Борнголд заплющив очі, аби повернути собі здатність бачити в темряві. Нас використовують, наче камінці на дошці. Баяра. Він розплющив очі, коли його помічник виник обіч і завмер верхи поряд із лордом капітаном. Очі на його кощавому обличчі жевріли чи не такими самовогниками, як очі випитувачів. Але попри це він був добрим вояком. «Попереду міст. Ведіть легіон на той берег і ставайте табором. Я приєднаюся до вас якнайшвидше». Він підібрав повіддя і зрушив коня в напрямку, вказаному випитувачем. «Камінці на дошці». Але хто нас пересуває? І з якою метою. Надвечірні тіні лягали від стін фортеці, коли Ліандрін простувала жіночою половиною. За бійницями густішала темрява. Навалювалася на світло лампу у коридорі. Останнім часом у сутінках Ліандрін почувалася неспокійно, як у вечорових, так і у досвітанкових. На світанку народжувався день, так само, як смеркання передувало народженню ночі. Але водночас зі світанком вмирала ніч, а з вечоровим смерком вмирав день. Сила Морока коренилась у смерті. Зі смерті він черпав свою могутність, і в такий час Ліандрін, здавалося, відчувала, як вирує його сила. Принаймні, щось вирушилося в цій напівтемряві. Їй здавалося, що вона зможе це щось схопити, якщо повернеться досить стрімко. Зможе це щось побачити, якщо вдивлятиметься досить пильно. Служниці в чорно-золотих лівереях присідали в реверанці, коли вона проходила повз. Та Ліандрін не відповідала. Вона невідривно дивилася прямо перед собою, не помічаючи їх. Біля потрібних їй дверей вона призупинилася і стрільнула очима в обидва кінці коридору. Крім служниць, вона не побачила інших жінок. А чоловіків тут, звісно, і не могло бути. Штовхнула двері і, не постукавши, увійшла до кімнати. Аванзала покоїв леді Маліси була яскраво освітлена, а веселий вогонь у каміні утримував на відстані холод шайнарської ночі. В кріслах та на м'яких килимах розсілися придворні дами леді Амаліси, і вона сама, та слухали одну з дам. Та стояла посеред зали і читала з книжки вголос. Це був відомий твір Тевіна Ервіна Танець яструба з колібрі, в якому автор виклав засади поведінки чоловіків з жінками та жінок з чоловіками. Ліандрін стисла губи, Звісно, вона цієї книжки не читала, але чула достатньо, аби скласти про неї уявлення. Кожну нову сентенцію леді Амаліса та її придворні зустрічали дружним сміхом, ледь не падаючи одна на одну та в захваті барабанячи по килимах п'ятами, наче дівчиська. Читальниця першою помітила Ліандрін. Вона замовкла, здивовано округливши очі. Інші дами розвернулися простежити за її поглядом. І натомість сміху в залі запанувало загальне мовчання. Всі, крім Амаліси, скочили на ноги, поспіхом пригладжуючи волосся та розправляючи спідниці. Леді Амаліса граційно з посмішкою на вустах підвелася на зустріч Ліандрін. «Ви робите нам честь, Ліандрін. Найприємніша несподіванка, яка тільки може бути. Я не чекала на вас сьогодні». Гадала, ви забажаєте відпочити після довгої подо... Ліандрін різко перервала її, звертаючись ні до кого. Маю особисту розмову до леді Амаліси. Залиште нас самих. Усі. Негайно. Якусь мить усі мовчали. Шоковані. Відтак дами стали прощатися за Малісою, Одна за одною присідаючи в реверанці перед Ліандрін. Але та не звертала на них уваги. Продовжувала дивитися в нікуди. Втім, усіх бачила і усе чула. Дами бурмотіли формули вічливості зніяковіло, здивовані таким настроєм айс седай, опускаючи очі, протискуючись повз неї до дверей, намагаючись не зачепити її своїми широкими спідницями. Коли двері зачинилися за останньою з дам, Амаліса заговорила. Ліадрін, я не розум. «Чи ти ходиш у світлі, дочка моя?» Недоречно гратися в безглузді ігри, називаючи її сестрою. А Маліса була на кілька років старша за Ліандрін. Та зараз варто було дотримуватися старовинних форм звернення. Хай як довго про них забували. Настав час пригадати. Щойно вимовивши свою репліку, Ліандрін збагнула, що зробила помилку. Таке питання з вуст Айс Седай – мало неодмінно викликати сумніви та тривогу. Але Амаліса гордовито випросталася, а обличчя в неї закам'яніло. «Це образа, Леандрін Седай. Я шайнарка з благородного дому, нащадок шайнарських вояків. Мій рід воював ще до того, як повстав шайнар, і воює упродовж трьох тисяч років. І ніхто з моїх пращурів ніколи не схибив і не допустив слабкості, ані на день». Ліандрін не відступила, лише трохи змінила напрям атаки. Широкими кроками, перетнувши кімнату, вона взяла з камінної полиці том, танцю яструба та колібрі у шкіряній політурці. Зважила його на руці, не дивлячись на нього. Шайнарі навіть більше, ніж в інших землях, донько моя, треба оцінувати світло та боятися тіні. Недбалим жестом вона кинула книгу у полум'я. Де вогняні омахи огорнули її, наче це була смолиста колода, загули, піднявшись до димоходу. І тієї ж миті всі лампи в кімнаті спалахнули, потужно, голосно зашипівши, заливши залу яскравим світлом. Тут, передусім, тут так близько до проклятого гнилолісся, де чигає псування та брут, тут так близько до проклятого гнилолісся. Де чигає псування та бруд? Тут навіть ті, хто вважають, що ходять у світлі, можуть виявитися з уроченими тінню. Намистинки поту заблищали на чолі Амаліси. Рука, яку вона було, здійняла у жесті протесту проти такого поводження з її книгою, повільно опустилася. Обличчя її ще залишалося твердим, але Ліандрін помітила, як та важко зглитнула і переступила з ноги на ногу. — Я не розумію, Леандрін Седай. Справа в цій книжці? Але це просто безглуздя. Голос у неї легенько затремтів. Добре. Лампові стекла почали тріщати під впливом вогню, що підіймався все вище, розгорався все сильніше. І в залі стало так світло, як у безхмарний сонячний полудень. А Маліса стояла стовпом з недвижним обличчям намагаючись не косити очима. «Це ти не маєш глузду, дочка моя. Мені плювати на книжки. Тут чоловіки заходять до гнилолісся і ходять серед цієї зорочної місцевості. У самій тіні. Чи варто дивуватися, що Бруд може проникнути в них? Можливо, і проти їхньої волі, але проникнути. Чи відомо тобі, чому сюди прибула престола Мерлін, власною персоною? Ні». Пролунало у відповідь, наче беззвучний видих. «Я належу до червоної аджі, дочка моя!» Безжально продовжувала Ліандрін. «Я полюю на всіх чоловіків, що потрапили під вплив тіні!» «Я не розумію. Не тільки на тих мерзенних, що намагаються орудувати єдиною силою. На всіх заплямованих чоловіків. Я полюю і на простолюдинів, і на високородних. «Я не...» Амаліса нервово облизала губу. Видно було, що вона робить зусилля, аби опанувати себе. «Я не розумію, Ліандрін Седай. Будь ласка, на високородних навіть частіше, ніж на просто людині. «Ні». Зненацька, достоту наче звалилася якась невидима підпора, Амаліса впала на коліна, схиливши голову. Будь ласка, Ліандрін, седай, скажіть, що ви не маєте на увазі Агельмара. Не може бути, щоб ви казали про нього. Настала мить сумніву, мить сум'яття, і Ліандрін обрала її для атаки. Вона не поворухнулася, але хльоснула єдиною силою. Амаліса зойкнула і сіпнулася, наче її штрикнули голкою. А лиховісно стиснуті вуста Ліандрін викривилися в посмішці. Це був трюк, який вона вигадала ще в дитинстві, коли вперше починала застосовувати свої здібності. Їй заборонили використовувати його, щойно про нього дізналася наставниця послушниць, але для Ліандрін це означало тільки, що речей, які вона мусить приховувати від заздрісниць, побільшало ще на одну. Вона ковзнула вперед і підвела голову Амаліси за підборіддя метал, що надавав шайнарській леді міцності, не зник, але тепер це був метал уже не такий благородний. Метал піддатливий, якщо застосувати до нього потрібний тиск. З куточки в очей Амаліси котилися сльози, виблискуючи на щоках. Ліандрін дозволила вогню в камінні та лампах пригаснути. В них більше не було потреби. Вона звернулася до Амаліси з м'якішими словами. Проте голос її залишався твердим на чисталь. «Дочко, ніхто не хоче виставити тебе і Агельмара перед народом друзями Морока. Я допоможу тобі, але і ти маєш мені допомогти». Д -д -д «Допомогти вам?» Амаліса взялася пальцями за скроні. Вона виглядала спантеличиною. «Будь ласка, Ліандрін, я не я не розумію. Це все настільки... Це все... Ліандрін не мала досконалих здібностей. Їй ніколи не вдавалося змусити інших робити те, чого вона прагнула. Хоч як вона намагалася? О, як лише вона намагалася. Але вона могла змусити їх прислухатися до її аргументів. Захотіти їй повірити. Понад усе забажати переконатися в її правоті. «Слухайся мене, дочко». Слухайся і відповідай правдиво на мої запитання, і я обіцяю, що ніхто не назве тебе Гальмара, друзями Морока. Вас не потягнуть голими по вулицях, не прожинуть батогами з міста. Якщо тільки натовп, раніше не розірве вас на шматки. Я не дозволю цьому статися. Ти її зрозуміла? Так, Леандрін, седай, так. Я зроблю так, як ви скажете, і казатиму вам лише правду». Ліандрін випросталася, дивлячись на Малісу згори вниз. Леді Маліса залишалася стояти на колінах. Обличчя у неї було довірливе, наче у дитини, яка хоче, аби її заспокоїв і захистив хтось мудріший та доросліший. Ліандрін вбачала в цьому справедливість. Вона ніколи не розуміла, чому люди дозволяють собі вітати Айс Седай, просто схиляючи голову чи присідаючи в реверансі а перед королями та королевами падають на коліна. «Яка королева наділена такою могутністю, як я?» Рот у неї гнівно викривився, і Амаліса здригнулася. «Заспокойся, донько моя, я прийшла допомогти тобі, а не карати. Покарані будуть лише ті, хто заслуговує на покарання. Тож, кажи мені лише правду». «Казатиму, Ліандрін, седай, казатиму! Присягаюся своїм домом та своєю честю!» «Морейн прибула до Фалдари з другом Морока!» А Маліса була так налякана, що на її обличчі навіть не відобразилося подиву. «Ні, Ліандрін, седай, ні, цей чоловік прийшов пізніше. Наразі він у підземній в'язниці». «Пізніше, ти кажеш?» Але ж це правда, що вона часто з ним розмовляє. Вона часто спілкується з другом Морока. Наодинці. Тільки іноді, Ліандрін, сідай. Іноді. Вона хоче дізнатися, навіщо він сюди прийшов. Морень, седай, вона... Ліандрін різко підвела руку. І Амаліса проковтнула те, що збиралася сказати. Морень супроводжували троє молодиків. Це мені відомо. Де вони зараз? Я була в їхніх кімнатах, але їх не знайшла. Я... я не знаю, Леандрін, седай. Вони здаються гарними юнаками. Не може бути, щоб ви вважали їх друзями Морока. Ні, не друзями Морока. Гірше. Значно небезпечнішими за друзів Морока, дочка моя. Через них увесь світ у небезпеці. Їх треба знайти. Ти накажеш слугам обшукати всю фортецю. Хай шукають і твої придворні, і ти сама. Зазирніть у кожну шпарину. Ти відповідаєш за це особисто. Особисто. І нікому про це ні слова, крім тих, хто шукає. Жодна інша людина не повинна про це знати. Жодна. Цих молодиків треба вивезти з фалдари таємно і таємно ж доправити до Тарвалона. Як скажете, Ліандрін Седай, але я не розумію, навіщо тримати це в секреті. Ніхто тут не перешкоджатиме, а й Седай. Про Чорну Аджу ти хіба не чула? А Маліса, вибалушивши очі, відсахнулася від Ліандрін, піднявши руки, наче захищаючись від удару. Це мерзенні чутки, Ліандрін Седай, м мерзенні. Нема таких айс-седай, які служили би мороку. Я в це не вірю. Ви маєте мені вірити. П присягаюся світлом, я в це не вірю. Честю своєю і свого дому присягаюся, що... Ліандрін не переривала, спостерігаючи за тим, як співрозмовниця втрачає останні краплини присутності духу через її холодне мовчання. Всі знали, що айс-седай лютяться ще й як, коли хтось... Бодай згадає про Чорну Аджу. А що вже казати, коли зізнається, що вірить у її потаємне існування? Її мовчання зробить Амалісу, воля якої вже послаблена дитячим труком Ліандрін, податливою наче віск. Залишався один останній удар. Чорна Аджа існує насправді, дитина. Існує і присутня тут, у стінах фалдари. А Маліса впала на коліна, розкривши рота. «Чорна аджа! Айс седа, які є друзями Морока!» Це майже так само жахливо, як почути, що сам Морок розгулює всередині фортеці Фалдари. Проте Ліандрін не збиралася її заспокоювати. «Будь-яка айс седа, з якою ти зустрінешся в коридорах, може виявитися чорною. В цьому я присягаюся». Не можу тобі сказати, хто саме належить до чорних, але ти можеш покластися на мій захист. Якщо ти ходитимеш у світлі та слухатимешся мене?» «Слухатимуся», – хрипко прошепотіла Маліса. «Так, Леандрин, сідай, Будь ласка, обіцяйте, що ви захистите мого брата і моїх придворних». «Я захищу тих, хто заслуговує на захист. Турбуйся про себе, дочка моя». Засиреться на тому, що я тобі наказала. Від цього залежить доля світу, дочко. Про все інше забудь. Так, Ліандрін, сідай. Так. Так. Ліандрін розвернулася і пішла залою, не обертаючись. Лише від дверей вона кинула погляд назад. А Маліса все ще стояла на колінах, дивлячись на неї з тривогою. «Підведіться, леді Амалісо!» Голос Ліандрін пролунав ласкаво. Вона додала хіба крихту того презирства, яке відчувала. «Сестра, а як же? Та вона й в послушницях не протрималася би більше одного дня. І така жінка має владу віддавати накази. Підведіться!» Амаліса зводилася на ноги повільно, рухаючись ривками. Так, наче в неї багато годин були зав'язані руки і ноги, коли вона нарешті випросталася, до голосу Ліадрін знову повернулася сталь. Але якщо ти зрадиш світ, зрадиш мене, ти заздритимеш тому жалюгідному другу морока, що сидить у вашому підземеллі. Ліадрін оцінила вираз, що з'явився на обличчі Амаліси. Тепер вона була цілком упевнена. Якщо щось піде не так, то не через брак зусиль з боку Амаліси. Зачинивши за собою двері, Ліандрін раптом відчула, що шкіру поколює, наче голочками. Затамувавши подих, різко крутнулася на всі боки, нижперечі поглядом по довгому тьмяно освітленому коридору. Нікого. Крізь щелини бійниць дивилася чорна ніч. Коридор лежав цілковито безлюдний. А втім, вона могла би присягтися, що відчула на собі чиїсь очі. Порожній коридор тіні між озерцями світла від настінних ламп. Вона відчувала в цьому наче глузування. Тривожно пересмикнула плечима, а тоді рішучими кроками попрямувала коридором. Просто буйна уява, от і все. Вже пізня ніч, а до світанку треба багато чого зробити. Накази вона отримала недвозначні. Смоляна Темрева затоплювала підземелля у будь-якій годині доби. Хіба що прийде хтось із ліхтарем? Проте Паден Фейн, сидячи на краєчку нар, вдивлявся у чорноту з усмішкою на вустах. Він чув, як бурмочуть у вісні два інші в'язні, як вони стогнуть, поринувши у нічні сновиддя. Падан Фейн на щось чекав, на щось, чого сподівався вже дуже довго, надто довго. Але тепер його чеканню надходить кінець. Двері до вартівні розчинилися, і в темряву ринув потік світла, а на порозі неясно намалювалася темна постать. Фейн підвівся. Ти не тебе я сподівався побачити. Він потягнувся, удаючи байдужість. Кров шалено вирувала в жилах. Подумав, що міг би перестрибнути море фортеці, якби захотів. Несподіванка для всіх. Егеш. То що ж, веди. Час не ранній. А я іноді хочу і поспати. Коли ліхтар опинився в його камері, Фейн підвів голову, вишкиряючись на щось. Щось, чого він не бачив, але відчував крізь кам'яне склепіння в'язниці. «Це ще не кінець», – прошепотів він. «Ця битва ніколи не закінчиться».